quan falta un minutet per arribar a dos quarts de dotze, el que anem a fer és continuar parlant de temes d'actualitat perquè el límit de velocitat a les autopistes i autovies espanyoles tornarà a ser l'1 de juliol de 120 km per hora. El govern espanyol ha decidit no prorrogar la rebaixa a 110 km per hora que es va instaurar el 7 de març amb l'objectiu d'estalviar carburant. El vicepresident del govern i ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ja ha augurat que després d'aquests mesos de reducció del límit de velocitat, el cinturador dans continuaran conduint a menys velocitat perquè, segons ell, el debat ha permès crear una consciència col·lectiva de la necessitat d'estalviar i de reduir la contaminació. També ha desvinculat l'aplicació d'aquesta mesura de l'evolució de la sinistralitat, recordant que ja baixava en mesos anteriors i ha disminuït durant els últims vuit anys. I per analitzar aquest tema tenim a l'altre costat del telèfon el president de l'Associació per la Prevenció d'Accidents de Trànsit, el veí de Tiana Oletor Son. Molt bon dia. Bon dia. Doncs suposo, bé, no sé com valoraran doncs, des de, de l'associació que es torni una altra vegada als 120 km per hora després d'aquest de, temps i tenint en compte doncs, que sí que ha baixat la sinestralitat a les carreteres. Bé, bueno, la sinestralitat en les carreteres ja fa eh, bastants anys, eh, jo diria fins a de l'any 90 que està baixant. Això vol dir que hi ha un augment de la concentració entre la població i també un millor control eh, per part policial, radars, eh, sistemes automàtics, etc. per fer que les, eh, les ciutadans, quan condueixen, eh, estan una mica més atents que estaven en els anys 80 i inici dels les 90. No? Eh, s'ha fet moltes coses s'ha fet moltes coses de, eh, de millorar aquesta consciència una de les és més importants és la del carnet per punts que recorda al ciutadà que quan se fica detrás del volant eh, té una sèrie de responsabilitats i és ell que és responsable de mantenir el seu carnet de conduir és un, una recordatòria important eh, però Eh, també és molt important que el ciutadà pot saber i pot tenir molt clar que eh, la velocitat és un factor, eh, evidentment, en els accidents, però més encara en les seqüeles d'un accident. No és lo mateix tenir un accident, especialment eh, col·isió frontal, eh, un altre, o amb un pilar d'un pont o el que sigui, eh, a 100 o a 130 està molt clar que el resultat de la última velocitat segurament serà fatal. I això és lo que és aquest canvi continu de si una velocitat si altra, etc. Eh, confon el conductor. Crec que com se pot pujar, eh, baixar les velocitats sense parlar de seguretat diària, perquè és el que s'ha fet durant els, els últims anys, se parla d'energia, se parla de qualitat de l'aire, etc, però no de seguretat diària. I crec que, que això fa una confusió al conductor i finalment creu que la velocitat no és important. De fet, és veritat que durant els últims temps, molt pocs, doncs hem hagut de veure com es pujava la velocitat dels 80 km per hora mm -hmm. als 120, després una altra vegada als 110 i ara una altra vegada a partir de divendres als 120 km per hora. Mm, si més no, sí que uh, doncs a l'hora d'aplicar els 80 km per hora es posava sobre la taula temes doncs, de contaminació, sí que se'n parlava mm -hmm. i sí que d'alguna manera es va parlar de la sinistralitat, però mm, la prioritat per convèncer per allò que dèiem de consciència si no hauria de ser precisament les víctimes mortals? Sí, devia ser que eh, víctimes mortals i eh, persones que queden eh, amb seqüeles permanents, sea tetraplèjics, sea eh, que les poden faltar un braç, eh, altres coses d'aquestes que normalment ja no ens agrada de, de, de comentar, però ja hi són, ja hi ha molts. I això vol dir que és necessari de buscar molt clarament entre els valors humans entre el que volem apreciar la vida la velocitat correcta perquè no se produeixin aquestes morts i aquestes eh, diguem-nos ja invàlids eh, de perdida Per tant, eh, creu que el missatge que s'està donant des de les administracions ja sigui ha estat central ja estigui generalitat no s'està donant de manera prou clara en aquest sentit? Eh, jo crec que ha, eh, no s'ha volgut parlar clar sobre la relació velocitat eh, nombre de sinestres i nombre de morts i eh, ferits greus jo crec que és un tema que s'ha aparcat perquè en l'emat del 110 al 20 no ha estat present no s'ha parlat d'això s'ha fet per eh, qüestions d'hora energètic i el debat dels 80 en els accessos a Barcelona s'ha fet sobre la qualitat de l'aire però no sobre la, com a raó per fer-lo, ni per eh, sacar-lo, eh, la seguretat vial i això vol dir els morts que tenim aquí a, a, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jo crec que, que això és un, un... i destapat estem molt preocupats perquè no s'entra Eh, Di de ple en aquest debat de la vida, eh, la conducció i una, una eh, velocitat eh, que ser una conducció eh, defensiva tranquil·la. Si sí, més no, sí que suposo que la culpa és de tots plegats no? perquè bé, és veritat que si agafem de referència altres països doncs sí que els límits de velocitat estan molt per sobre dels espanyols per exemple, però després hi ha la conducta al volant no? de què fem quan estem conduint No, no aquí eh, hi ha països al nord d'Europa que estan bastant millor que, que, que en, en Espanya també ha que dir, en França ja estan, estan en velocitat Algo, algo superiors, eh, però eh, ya, no tenim que, que fer una, eh, una comparació per cada país és diferent. Eh, en els alemans que tenen pocs, eh, ya, pocs trams fin, eh, finament, amb sense eh, limitació de velocitat en les autopistes, la major eh, té eh, límits però ahir eh, hi ha altres coses que intervé per exemple que les companyies de seguro no accepten eh, digamos, de pagar indemnitzacions si eh, la velocitat ha sigut major que no? jo crec que el mateix que passa en, aquí i en alguns altres països eh, si circules amb una tassa d'alcoholèmia major que eh, hi ha el seguro ...té les seus limitacions, no? És a dir, que aquestes coses... ...que tampoc se parla massa... Eh, ...havia que... ...que profundissar-me... ...i que el, el, tant dels conductors... com també els acompanyants... ...tenen molt clar que són les regles que, eh, que originen en, en, en cada moment. No? De fet, el passat 23, el dia de la revetlla de Sant Joan, es va donar el tret de sortida, doncs eh, aquestes operacions, sortides, que a partir d'ara ja començaran en aquest període estival, i hem de dir que no hem començat bé, perquè ja hem començat amb víctimes a les carreteres catalanes, i que suposo que en un moment com aquest, com el període d'estiu, doncs des de la per la prevenció d'accidents de trànsit, això que deia, no?, que Suposo que hem de transmetre aquest missatge de n'em amb tranquil·litat, n'em sense presses, n'em amb paciència, no? Especialment quan un va d'oci, de, de, de, de, de tranquil·litat, de vacacions per descansar, no és per, eh, diguem-nos, estar temps, temps detrás del, del volant, no? I eh, que la companya o el company que tenim al cotxe amb els nens, eh, tots estan eh, eh, molt nerviosos perquè el conductor no sap eh, anar de, vac de vacacions, no? Didure que, que això és un, un tema que és molt important de transmetre que els, eh, els dies de festa eh, ten que ser de festa i no de lloros de fet en, en, els, en aquests plafons lluminosos que trobem a les autopistes sí. i vies ràpides de, de Catalunya ens van anunciant doncs, les víctimes i els ferits greus des de principis d'any sí, i... ja ho ja, ja veiem que, que estem ja sobre els primers 100 no, del mm. que va de l'any sí. no? eh? i per, per, per això no és una cosa únicament del, dels, uh, dels dies de festa i de vacacions i de descans anual, és un goteu de cada dia de l'any però de fet, com deien, en aquests plafons lluminosos ens diuen les víctimes que portem ens diuen que podem evitar que, que s'ensumin algunes més i no sé si aquestes, aquest tipus de, de campanyes funcionen tenen un, realment un efecte Tot eh, comentari que entra al cap del el conductor que hi ha un perill en circular té un efecte positiu però està molt clar que aquestes, um, aquestes informacions únicament estan en les, uh, les autopistes. No estan i no, no encontrem aquestes recordatòries en les vies secundàries. Eh? Eh? I, per tant, bueno, si pugem eh, per, per, Tiana, per la conreria, no, no, no hi ha ninguna informació d'aquests. No? I de fet doncs, tenim aquestes dades constatables que les carreteres més conegudes per nosaltres, les que ens hi trobem més familiars, són les que es produeixen més accidents. Bueno, hi ha un, una part important dels, dels accidents en, en aquestes carreteres eh, secundàries eh, més cordades de traçat antigua. Perquè? Perquè tenim, tenim pressa, no? Entendem? Ja, ja aquesta corda no l'havia vist que era tan tancada, no? Eh, i, I jo crec que, que digamos, aquesta cosa del, de la immediatesa de les coses, de la velocitat, etc que quan bueno, un, vam un, una carretera de segona ordre Eh, pues mira, eh, pren la, la cosa amb la tranquil·litat necessària. Volem eh, veure que tornes bé, porta, però uh -huh. si, eh. És és és és és és és és és és és és és és és és és és és és és és és és és de fet anava dir que també doncs, moltes vegades hem parlat de la utilització de la bicicleta aquí a casa nostra en doncs, ciutats com Barcelona, etc. Però també té veure amb això que que deia ara, no? amb això de que anem amb pressa i de que hem d'arribar i hem de conduir una mica estressats eh, en aquesta manca de convivència doncs, amb els altres mitjans de, de transport ja sigui bicicletes ja sigui vianants eh, doncs tot, sembla que no convivim massa bé, no? Bueno, jo crec que hi ha clar que, que, ya, ya claro que eh... Segur que es pot eh, extremar en Tiana alguna, eh, alguna indicació de límits de velocitat, no? O sigui, sea, en, en la carretera no estaria, no estaria mal, però hi ha una tranquil·litat i això vol dir que en la major part dels carrers de Tiana es pot circular bé en eh, cotxe i també en bicicleta. Eh, a, a part de que és una mica complicada amb les pujades que, que hi ha que fer que la fem sí, sí. bueno, bueno, Es pot perquè hi ha una certa tranquil·litat en, la, uh -huh. en el trànsit. No? Uh -huh. I crec que, que, que és això que se té que eh, impusar lentament dins dels municipis són els 30, són els 20 zones via, de vianants i ciclistes, etc perquè els conductors se donen de que no tenen dret a circular amb la seva verosidad imaginaria en cualquier lloc. Bé, doncs, com dèiem, de moment ens quedem amb aquest missatge, que, que és que ens oprenguem tot amb una mica més de, de calma i que des de l'administració també es pugui donar un missatge més directe, en el qual doncs, tant les víctimes dels accidents de trànsit com doncs, aquells que han quedat ferit greus importen-hi molt i, per tant, doncs, han de ser també un punt molt important del debat de quina velocitat volem a les nostres carreteres. Això és així, no? Molt bé, correcte. <ríe> doncs, hola, d'Orson, president de l'Associació per la Prevenció d'Accidents de Trànsit. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé les vacances. Ja parlarem una altra vegada. Ah, exactament, bé. que vagi bé, bon dia. Gràcies.